Most valahogy nagyon összeüttünk audióblogokban, tehát azt jelenti, hogy tök sok audióblog van, ami majd később fog hozzátok eljutni. Tehát kvázi nem aktuális van, nem immel majd abban az időpontban, amikor én ezt felmondom. Az a történet, amiről éppen beszélek, úgyhogy lesz egy kis csúszás, de remélem, hogy ebbe a problémába senki nem hal bele, és senki nem szúrja magát tökön. Ennek egyébként egy nagyon egyszerű oka van. Mégpedig az, hogy minden nap sétáltatok kutyát és hideg van, és így legalább elmegy az idő, hogy hülyeségeket beszélek, viszont nem akarok minden nap audio csinálni, mert kurva lesz, meg ez ilyen kicsit ilyen önfuttató dolog számomra, úgyhogy ezt próbálom így lehetőleg ritkábban, hogy azért koházi várjátok és egy ilyen pszichológiai terror alatt tartok mindenkit ezzel a dologgal. Úgyhogy az audioblog az ilyen heti egybe kellene, hogy megálljon, de már most mondom nektek, hogy van vagy négy-öt készen. És akkor még hozzáadom ezt is, ami egyébként a mai dolog az, az annak a kapcsán, hogy elő az agyomban, hogy, hogy föl megtaláltam a gépemben mert most tegnap ilyen kicsit rendrakás volt meg pár anyagot, amivel reménytelen módon el vagyok úszva, odattam a az hogy csinálja meg. Baranzó Peti barátomnak a történetet is elmesélhetem akkor már itt két mondatban. egyszerűen még a BBT indulása után nem sokkal megkeresett azzal, hogy szívesen segítene nekünk vágni meg ilyenek. És ez a, ez a legnagyobb probléma akkor azzal volt, hogy, hogy a Peti Miskolcon lakik és nincsen arra es internet kapcsolata és ilyen 13 gigás anyagot küldözgetni ide-oda az egy kicsit nálam eszélyes lenne. Én még úgy, ahogy, bár 13 gigás ö, tárhelyem nincs is, de mindegy. Szóval, ö, aztán a Petit később én kerestem meg, amikor vagy ő keresett meg engem, vagy, vagy együtt kerestük meg egymást, a fasz se tudja, 2007-ben talán, amikor elkezdtük ezeket a tavaszi versenyeket csinálni, és akkor ő operatőrködött a versenyeken, is azóta is egy csomó versenyre hívtam, és ő csinálja meg az anyagot, van, amit ő is vág meg, a, akkor ő szervezte az első szemináriumokat a Miskolc környékén. Ezek tényleg a legelső voltak, tehát ez még a Reddard előtt. Még meg kockáztatni, hogy a Reddard túr ötlete innen jött, hogy a petézeket megszervezte. igazi sportrajongó, vannak egy ilyen marhacsöves, iszonyat edzőterme otthona házának a pincéjében. Hozzáteszem, ő ugyanazt a típus, mint én, tehát többen nem lett sportoló különösebben, de csinálja. Sőt, a, a sérvét is ezzel tudta rehabilitálni, hogy, hogy edz. Nem mindegy, szóval a Peti egy csomó dologba segít nekem. És hozzáteszem, a, az idei évben jutottunk el először addig, hogy azt mondtam, hogy többet nem ívam el úgy, hogy nem fizetem ki a üzemanyag költségét, mert bizony. Voltak ám olyan versenyek, amikor elmentünk az ország Micsholzhoz képest tevő másik felébe, egy olyan versenyre, ahol a szervező barátunk saját magát és a nőjét fényezve, vagy fényezési célnal, ezt egy kicsit megfogalmaztam, csinált versenyt, és ott azért ott tökön szúrtam magam, mert azért, amikor tudod az ország egyik, mondjuk Budapesttől Micskolc 200, akkor az ország másik fele még 200, az beszozott kettővel, az 8. Tehát 800 kilométeres autózások ilyenek miatt azért az meredek. Na mindegy, hagyjuk a petit. De hát tegnap így a kezembe akott a szájtek Massive Fest 2009. Amit egyébként én a kinti szervező megrendelésére készítek. Minden évben, tehát mi minden évben kimegyünk, viszek oda versenyzőket. És ennek a legfőbb oka az, hogy ez egy jó verseny. Ráadásul ő nem sajnálja kidobni azt az x -eurót azért, hogy az az anyag meg is legyen csinálva. Hát ez az egyetlen hely, ahol ezért kvázi fizetnek. Nyilván egész más a hozzáállásom. Mint hogy kimenjek egy versenyre, a saját költségemen, halálra unjam magam, és akkor kapok valami nem tudom hányor elő szart, amiből csak éghetem magam, ha nektek leadom. A Massful ez az egy jól szervezett, normális verseny. Törgős. És a szervező belekalkulálja azt, hogy itt fotók és videóanyag is készül, és ugyan nem fizet érte millió dollárt, de azért jó esik az embernek, hogy egy kicsit megdobják egy ilyen alkalommal. Ö, és azt a másodfeszet ide is megcsináltam, de elfelejtettük feltölteni hozzánk, ugyanis már elből ezeket a versenyanyagokat úgy csinálom, hogy nem nem csinálok belőle rendes hosszú Verziót, mert ez igazából valahol az én hülyeségem, hogy én egy ilyen versenyekből mozifilmet akarok csinálni, szerintem a kutyát nem érdekli. Illetve akit érdekel, az már komolyan hozzáállású emberke. Úgyhogy itt arra célzok, hogy idén a versenyöket kizárólag flashbe csináltam meg. Ami azt jelenti, hogy nem kell normálisan megvágni, nem kell halárakni zenét, nem kell nem tudom egy baszkodni, fogom összehányom összeukád, vagy egy flash kész, nem van szarva. Hát ugye ez a flash azt tudjátok. Most a más szűrfesztet nyilván muszáj volt megcsinálni, hiszen így egyeztünk meg, hogy megcsinálom, és ez Horvátországban már nagyon régen le is ment, de a, ezt a verziót még nem láttátok, és én ezt, ezeket a dolgokat, amiket mégis megcsak normálisan már kizárólag VIP-nak számom, Úgy gondolom, hogy aki a VIP-re előfizet, azok a azok a tagok érdeklődnek ilyen szinten a sport iránt, hogy ezeket a versenyokat megnézzék. Most a Maslowfest, idei Maslowfest története azért érdekes, mert kurva szarul jött össze valahogy most idén a dolog, nekem is, meg egy kicsit nekik is. Itt konkrétan az erős emberekre gondolok, magyarul. Tehát a... ez mindig egy kicsit trükkös egyébként, mert mindig azt hiszük, hogy a Maslowfest nincs messze, de messze van, mert azért egy ilyen 400-450 kilométeres történet volt. Idén Sziszegben volt egyébként, ami Zágrábtól még jelentősen lejjebb, de Zágráb sincsen olyan marha közel egyébként, mint gondolnátok. És az a lényeg, hogy valahogy úgy jött ki, hogy ö, béreltünk egy buszt, lementünk a versenyzők, meg az egész csapat. Az volt a jó, hogy egy kurva jó buszt béreltünk, azt le kell szögeznem, hogy hogy ö, most nem is tudom, hogy ezt is a sitek intézte nekünk az ő, az ő partnerük, és egy, egy új mercedes Vitot kaptunk, ami nem olyan, mint a régi, tehát ez megy, mint az állat, úgy megy 160 észre észre 9 Nagy, kényelmes minden, úgyhogy ilyen szempontból nem volt gond. Csak valahogy, azért ennyi utazás után mindig fáradt az ember, meg mit tudom én, valahogy az a lényeg, hogy nem volt nagyon isletem. Meleg volt, mint a Dök, arra emlékszem, és elkezdődött a Strongman verseny, és Láttam ott, hogy különösebb technikai okosságot nem fog tudni csinálni. Nem volt idegrendszerem sztedikemet szerelni magamra. Mondom, megcsinálom valahogy kézivel, aztán lesz valami. És ilyenkor van ez a nagyon, ma egyébként is nagyon divatos dokumentarista technika. Én nem egészen ezt alkalmazom, de egy kicsit olyasmi. Vagy rángatni kell a kamerát ide-oda. Egyébként nagyon sokan ezt az operatorségi dolgot nem értik. Én, lehet, hogy én is értem, mert nem tanultam soha. De amikor te kapsz egy kamerát a kezedbe, akkor általában az a baj, hogy leblokkolsz, mert nem tudod, hogy mi a fasz csinálj vele. Nem mersz csinálni vele semmit. Mert állsz, fogod, mint a fasz, az emberek, mint a hangyák olyanok, vagy a kismanók, és nem látszik semmi, mert nincsen annyi eszed, hogy közelebb kellene menned. Na most itt egy röpke amatőr videós tanfolyamot hadd tartsak nektek. Ilyenkor, ha kapsz egy kamerát a kezedbe, akkor neked egy feladatod van, fölvenni azt, amit te szeretnél látni, amit téged érdekel. Tehát, ha téged megbíz a haverot, hogy az esküvőjén csináld meg a videót, amit egyébként jobb, hogyha nem tesz meg, hanem szól mondjuk a Peti-nek, aki ezzel foglalkozik, és ő valami elképesztő idegrendszerrel, pont ilyeneketről beszéltünk tegnap, tehát valami elképesztő idegrendszerrel meg tudja ezt profin csinálni, olyan dolgokkal tökörszve, hogy én ezt nem bírnám, mert engem nem érdekel a téma. Tehát mindig, amikor egy ember nem érdekel a téma, amit csinál, az, az probléma, abból, abból olyan végeredmény lesz, hogy az gáz. Én egy ilyet soha nem tudnék megcsinálni egy videót, meghalnék valószínű, hogy foglalkoznom, hogy azzal foglalkozzak, hogy most a nagymama, meg a nagypapa, meg a faszom tudja ki rajta legyen, mert erre ezt már figyelni kell, mert ilyen családi sértődések vannak. Te menni a lelkedre, hogy a nagypapa miatt kapja fel a baltát és hirtje ki a fő családot, azért mert elbasztal az esküvő videót. De tök mindegy, akármi lehet, ami miatt a kezdetben nyomnak egy kamerát, az a lényeg, hogy arra figyelj, hogy azt vet fel, amit érdekesnek látsz. Tehát a kamerát nem kell kapcsolva tartani, mint ami egyébként a Huminak a mániája, amit ott tök magam néha, hogy, hogy képes kikapcsolni a kamerát, állandóan, mintha valami fáradtság lenne pörgetni a szalagot. Az a lényeg, hogy mindig, amire te úgy gondolsz, hogy érdekes, azt szved fel, ha nem látod, mert messze van, akkor menj közelebb. A zoommal mindig okosan kell menni, mert ezek a kicsi amatőr foskamerák, ezek remegnek, mint az állat eleve ezzel, az fogyatékos tartással kell őket tartani. Tudod felemelt kézzel, ahogy én soha nem fogok meg kamerát hozzáteszem. Tehát. Menj közelebb. A zoom az egy ilyen kicsit paraszvakítás, ezeknél a kameráknál, főleg a kis kameráknál, mert remegni fogok épp, mint az állat, ez neked nem jó. Menj közel. Mutasd meg azt, amit látni akarsz. Mutasd meg több oldalról. Ennyi a lényeg. Na most nekem a Maslow Festnél, akkor mindig ügyelek, hogy próbáljak ilyen érdekes vagy jó kameramozgásokat mozgásokat csinálni, menjek a lényegre, rohangálok ott az emberek között. Nekem, amikor ez a dolgom ráadásul, tehát nincs ilyen, hogy mondjam, gátlás bennem, hogy jaj, most előállok a nézők elé, tehát szarom le. Amikor te a szuperbanin videózol magadnak, akkor neked gátlás kell, hogy legyen, hogy elé állsz a nézők elé. De hivatalos videósok igenis álljanak elé a nézők elé, mert az, amit ők rögzítenek, az sokkal többen fogják látni. Nem az oklevő pistike kínja számít, hogy ő most lát-e, vagy nem lát. Ha nem lát, akkor odén megy, vagy azt csinál magával amit akar. Az a lényeg, hogy én ilyenkor mindig próbálok helyezkedni, próbálok érdekes dolgot csinálni, de valamikor ez nem megy. Hát valamikor az anyag szar, Egyszerűen nincs ihletem, nem tudom, mi a fasz csináljak. És a legnagyobb probléma az volt itt ezen a versenyen, hogy az erős embereknek nem sikerült remekelni. Elmondom nagyjából, hogy mi a sztori lényege. Ez hát a tarás Ádámnak a társasága volt, és hát ők rutinosak, ők már nagyon vágják ezt a kérdést, csak abban ezen a lapon az Ádám egy kicsit úgy nem nagyon figyelt oda a dolgokra, hogy finom legyek, elhűléskedte az egészet. Nem ellenőrizték le a helyszínt, nem figyeltek oda, és elkezdődött a verseny úgy, hogy á, úgyis megy ez nekünk, című történet, és kiderült, hogy a verseny számok többségét nem tudják megcsinálni. Kiderült, hogy a kamionhúzás nem lesz meg, mert szar a talaj, csúszik, tehát ha akármilyen elős vagy, ha csúszik a talaj, nem fogod tenni a kamiont megmozdítani, ugyanígy volt. Az ö, autótartásra hozott Volkswagen Caddy olyan szinten nehéz volt, hogy nem bírták megmozdítani akkor kitaláltak egy olyan számot, hogy a traktorkerékkel traktorkereket belülről megfogják, és akkor azzal kell futni. Nem tudták megmozdítani. Tehát gyakorlatilag totál csőd lett a verseny. Így ilyen szinten. Jó, nekik van tehetségük hozzá, hogy elhülyéskedjék az egészet, és így a közönség az gyakorlatilag mulat, mert röhögni fog nem rajtuk, hanem azon, hogy, hogy elpoéinkodnak. Meg aztán ott volt a nagyákos, most remélem nem rossz nevet mondok neki, aki, aki szintén ilyen nem egyszerű szerkezetesen lehet el tudja ökörködni a témát. És az a lényeg, hogy sikerült így összehozni úgy az egész rendezvényt, hogy tulajdonképpen jó lett, de hát nekem, ami volt anyagom, abban azt gondoltam, hogy akkor, amit, amit tudtam rögzíteni, úgyhogy én sem voltam formában, a verseny sem sikerült, azt mondtam, hogy híj, meg, ebből mi a fasz csinálok? Utána a testépítő verseny már nem volt gond, de ott se tudtam egy kibaszott állványt felrakni, mert olyan, olyan szinten nem volt hely, a helyszínen, hogy gyakorlatilag kézből kellett még a, a váltámaszomat se tudtam felrakni magamra. Tehát kézből kellett megcsinálnom az egész versenyt. Mindig kézikamerás mozgással. És ilyenkor mindig az az, em az ember, hogy most ebből az meg, ez totál trágya, és ebből mi a szart csinálok. És valami oknál fogva, sikerült ezt a masterfestet megcsinálnom, így kézikameráson. Már akkor mondjuk agyartam, hogy valami olyan feelinget fog neki adni, hogy... Valahogy ne az látszon, hogy ez most azért kézikamerás, mert nem volt más lehetőség, hanem mint a direkt lenne kézikamerás, értitek? Tehát direkt ilyen, ilyen brutál feelinget akartam neki adni. Úgyhogy az már botta helyszín az agyamba volt, de még nem tudtam, hogy hogy fogom megcsinálni. De végülis az a lényeg, hogy ugyanint lehet, hogy nem fogjátok ezt ilyen nagy számnak értékelni, mert végül is nem is az, de sikerült megcsinálnom az anyagot egész ami aminek én kurvára ülök. Ez az egyik legjobb anyagom, annak ellen, hogy, hogy fullosra nincs megcsinálva, mert nem volt rá idő. Tehát ez is mindig ilyen kicsit kapkodós munka, de ahhoz képest, hogy, hogy mi volt egész jól, és, és van egy kibaszott jó hangulat, amivel persze mindig a zene elég jó segít. Úgyhogy a VIP tag vagy akkor, feltétlenül néz meg a Massive tudom ajánlani. Most egyébként, ahogy itt mászkálok, egyrészt minden nap új meglepetésszerű felismeréssel tölt el az, hogy a bóki dióta teljesen. Egyszer úgy baszam nyakon, hogy csak hogy kell, mert azért az, hogy egy kutya barátságos, az egy dolog, de hogy minden parazsnak az örébe kell ugrálni, meg be kell ugrálni a vadidegenek autójába, azért az egy kicsit meredek. De egyébként még egy felismerésre jöttem rá, teljesen más téma. A szem, a dohányzás károsítja a látást. Konkrétan szerintem a fehér színlátást tűnik el a dohányosoknak. Talán lerakodik a kátránya szemgolyóban, és a fehér szint nem látják a dohányosok többi. Ezért nem vezik ezeket a kis fehér kis csikkeket észre, amit paraszt módon szétdobálnak a mók után. Na, de a van egy másik dolog, amit még nem mondtam el nektek, és igazából ez itt egy kicsit uh, határozatlan vagyok, hogy elmondjam vagy nem mondjam el. Mert igazából azt elmondhatom, hogy lesz egy Golden Field nevű, hát nevű projekt, amit kurva régen forgattunk le. Szerintem tavaly nyáron. Uh, ha láttatok a cloverfield akkor a Golden Field, ez a Cloverfieldnek a palódiája főszerepben nehéz kitalálni a guldival. Gyakorlatilag a, a Cloverfield című filmnek a történetét kövel, követi, nem egészen ugyanaz, mert nem bulival kezdődik, hanem csak ilyen kis kajálós dologgal kezdődik a történet, de aztán valóban támadnak a szörnyek, és, és mindenki meghal. Tehát ugyanaz, ugyanaz a sztori, ezt bevallom, hogy ezt koppintottuk. Tehát mivel a film paródiáról van szó, talán ezért nem de titek ezt olyannak, mint amikor mit tudom én ö, helyes magyar fiúk próbálják Britney Spears-t utánozni, vagy koppintani. Szóval ez azért érdekes, az a úgy nem mert ö, itt próbáltam teljesen amatőrös ha már ilyen technikáról beszélünk meg kameramozgásról beszélünk, próbáltam teljesen amatőr kameramozgást csinálni, csak félek, hogy nem sikerült egészen, akkor még nem volt meg az a kis kamera, amit én most hangzitérnek használok, és amit most beszélek éppen, amivel tudjátok az új technikai fleseket csinálom, ami jó, mert überszarképe van, tehát ez tényleg remegnek, Minden egy dek az egész kamera, ezért teljes mértékben ez a remős fos amatőrképe van, és ez kellett volna úgy nem nek és most itt egy kicsit gondolkozok, hogy újra forgassuk a egészet, de hát remélem, hogy nem lesz erre szükség. Úgyhogy, ha kész vagyok a Tomás Saj filmmel, akkor az egyik dolog az lesz, hogy a vulnerpílet összevágom. És már csak abban bízom, hogy tényleg dittes lesz, vagy esetleg lehet rajta egy két szó mosolyogni, hiszen gondolhatjátok, hogy a projektnek ez volt a fő célja. Az, hogy technikailag hogy oldottam meg a szörnyeket. Na, ez durva. Tehát Nyilván tudjátok, hogy a szörnyetlens Hollywoodban cégéivel, számítógépes animációval működik. Nagyon komoly pénzek vannak ebben, nagyon komoly stúdiók csinálják ezt. Hát nálunk az az igazság, hogy nem már rendelkezésre speciális egy túl sokért felelős cég, akinek szólni tudunk, hogy na most akkor csináljátok meg. Ö, ezt nekem kellett megoldanom. De mégis higgyétek el nekem, hogy olyan speciális effektusokat alkalmazunk, de nem mondom nekem milyen technológiával. Ami, ami szerintem nyugodtan mondhatom, hogy brutális, a mi szörnyeink überelni fogják a cloverfield a szörnyét. Ezt nyugodtan elmondhatom. Ámunk több szörny is van, nem csak egy egyébként. És nagyon komoly, nagyon komoly munkával. De hozzáteszem, tehát még itt a speciális effektusokban azért még itt van munka bőven. Tehát nagyjából ugye a szörnyeknek a váza megvan, de ezen még nekem kell dolgoznom bőven, hogy, hogy ezek olyanok legyenek, mint amilyet elképzeltem. Mindenesetre nem érjük, hogy minél előbb látni fogjátok. Mert most valószínűleg aki VIP tag az már, mire ezt a blogot hallgatjátok, az már rég látta a Sitec de még nem látta a cloverfield de legalább van valami, amit esetleg arra tudok használni, hogy fenntartsam a figyelmeteket, vagy mit tudom én. Lágy előre már ennyi. A béka történetet kell még elmesélnem valamikor, de már annyi audioblog van, hogy ezt egyelőre megtartjuk későbbre.